56. Поки вони розставляли столи, настали сутінки, і Кроу знову почала співати. Елі повідомили йому, що оголошено комендантську годину, тож Мішен втратив надію, що інші з'являться тієї ночі. Вони дістали з шафок матраци, щоб відпочити, і обговорити план, і вирішили почекати на інших до світанку. Мішин хотів багато чого запитати у Кроу, але вона здавалася розсіяною, її думки були десь далеко. Вона була охоплена радістю, яка робила її легковажною. Френкі був упевнений, що зможе провести їх через охорону і глибше в АйТі, якби тільки зміг зв'язатися зі своїм батьком. Мішин розповів їм, як добре йому вдавалося пересуватися в білому одязі. Можливо, він зможе зв'язатися з батьком Френкі в крайньому випадку. Елі дістала свіжі фрукти, зібрані на своїй ділянці, і роздавала їх усім. Кроу випила один із своїх темнозелених напоїв. Мішен став неспокійним. Він вийшов на площадку, розриваючись між очікуванням інших і бажанням рухатися далі. Наскільки він знав, родні вже вели на смерть. Чистки ж зазвичай заспокоювали людей після спалахів неспокою. Але це було не схоже на жодне схвильне сильство, яке він бачив раніше. Це було те спалення, про яке говорив його батько. Жар недовіри і руйнування торгівлі, що спалахнули одночасно. Він передбачав це, але воно наблизилося зі швидкістю ножа, що падає зверху. На сходах він почув звуки натовпу, що лунали здалеку. Тримаючись за поручень, він відчував гул кроків. Він повернувся до інших і нічого не сказав. Не було причини підозрювати, що ці кроки наближалися до них. Коли він повернувся, Елі виглядала так, ніби плакала. Її очі були вологими, а щоки почервоніли. Кроу розповідала їм стару історію, а її руки малювали сцену в повітрі. «Все гаразд?» – запитав Мішин. Елі похитала головою, ніби не хотіла відповідати. «Що таке?» – запитав він. Він взяв її за руку, слухаючи, як кров розповідає про Атлантиду, ще одну історію про зруйноване і загублене місто магії за пагорбами, про минулі часи, коли ці руїни сяяли, як мокрі монети. «Розкажи мені», – сказав він. Він замислився, чи впливають ці історії на неї так само, як іноді впливають на нього, роблячи її сумною і не знаючи чому. «Я не хотіла нічого говорити, поки не закінчиться», – сказала вона. І в її очах знову навернулися сльози. Вона витерла їх і крову замовкла, впустивши руки на коліна. Френке сидів мовчки, щоб це не було, вони обидва знали. Батько, сказав Мішен, це було пов'язано з його батьком. Він помер, він одразу це зрозумів. Елі була близька до його батька, так як Мішен ніколи не був, і раптом він відчув сильний жаль, що коли-небудь залишав свій дім. Поки вона витирала очі, не в змозі вимовити слова тримтячими губами, Мішин уявив себе на руках і колінах, в бруді, щоб отримати прощення. Елі голосно плакала, а Кроуна співувала мелодію з днів, проведених на поверхні. Мішин думав про свого батька, який пішов, про все, що він хотів сказати, і не бажав нічого іншого, як кинутися на плакати на стінах, зірвати їх і розірвати на шматки їхні заклики йти і бути вільними. – Це Райлі, – нарешті сказала Елі. – Мішин. «Мені так шкода!» Кроу перестала наспівувати. Всі троє дивилися на нього. «Ні!» – прошепотів Мішин. «Ти не повинна була йому говорити!» – почав Френкє. «Він повинен знати!» – вимагала Еллі. «Його батько хотів би, щоб він знав!» Мішин дивився на плакат із зеленими пагорбами та блакитним небом. Той світ розмивався сльозами так само, як і пилом. «Що сталося?» – прошепотів він. Вона розповіла йому, що на ферми напали. Райлі благав дозволити йому піти допомагати боротися, але йому відмовили, і він зник. Його знайшли з ножем з кухні, який він все ще тримав у руках. Мішен встав і почав ходити по кімнаті, сльози текли по його щоках. Він не повинен був йти. Він повинен був бути там. Він не був там і для Кема. Смерть передувала йому в усіх місцях, де він не міг бути. Він зробив те саме зі своєю матір'ю, а тепер кінець наближався для них усіх. З майданчика долинув гуркіт, який заповнив коридор, звук наближення чубіт. Мішин витер сльози зі щик. Він уже зневірився, що хтось із інших прийде, і подумав, що це, можливо, охорона зі зброєю. Вони запитають його, де ж його власна зброя, перш ніж зрозуміють, що він самозванець, і застрелять їх усіх. Він зачинив двері, побачив, що у крови не було замка, і затиснув ручку столом. Френкі поспішив до Еллі, сказав їй сховатися за столом кров. Він схопив спинку інвалідного візка Кроу, над головою небезпечно гойдався дріт, але вона наполягала, що може впоратися сама, що немає чого боятися. Мішин знав краще. Це була охорона, яка прийшла за ними. Охорона або якась інша банда. Він пройшов по сходах і знав, що там відбувається. У двері постукали. Ручка затремтіла. Чоби ти ззовні замовкли, коли вони зібралися навколо. Франк притиснув палець до губ, широко розплющивши очі. Провід над головою скрипів, коли гойдався туди-сюди. Двері відчинилися. Мішен на мить сподівався, що вони підуть, що вони просто роблять обхід. Він подумав про те, щоб сховатися під простирадлами, якими були накриті столи, але ця думка прийшла запізно. Двері відчинилися, стіл скрипів, ковзаючи по підлозі. Першим увійшов Родні. Його поява була такою ж раптовою і рисковою, як ляпас по щіці. Родні був одягнений у білий комбінезон із ще невипресуваними складками. Його волосся було коротко пострижене, обличчя його поголене, на підборідді була подряпана. Мішин відчував, ніби дивився в дзеркало. Вони обоє були в костюмах. За Родні в коридорі стояли ще кілька чоловіків у білому з рушницями в руках. Родні наказав їм відступити і зайшов у кімнату, де стояли акуратно виставлені порожні парти. Першою відреагувала Еллі. Вона здивовано скрикнула і поспішила вперед, розкинувши руки, ніби для обіймів. Родні підняв долоню і наказав їй зупинитися. В іншій руці він тримав маленький пістолет, такий самий, як у його заступників. Його погляд був спрямований не на друзів, а на стару кров. «Родні?» – почав Мішин. Його мозок намагався збагнути присутність друга. Вони всі зібралися, щоб врятувати його, але він не виглядав таким, що його потребує. «Двері», – сказав Родні через плече. Чоловік, який був удвічі старший за Родні, завагався перш ніж виконати прохання і зачинити двері. Це не була поведінка в'язня. Френк і кинувся вперед перш ніж двері зачинилися, крикнувши «Батько!», ніби побачив свого старого в коридорі разом з іншими. «Ми прийшли за тобою», – сказав Мішин. Він хотів підійти до свого друга, але в очах Родні було щось небезпечне. «Твоя записка!» – Родні нарешті відвів погляд від кров. «Ми прийшли допомогти!» сказав Мішин. «Вчора я цього потребував», сказав Родні. Він обійшов навколо столів, тримаючи пістолет біля себе, і поглядав то на одного, то на іншого. Мішин відступив і приєднався до Еллі, стоячи поруч із Кроу, чи то, щоб захистити її, чи то, щоб почуватися захищеним. Він не міг сказати. «Ти не повинен бути тут», сказала пані Кроу повчальним тоном. «Твоя боротьба не тут. Ти повинен завдавати шкоди їм». Тонкий палець вказав на двері. Пістолет у руці Родні трохи піднявся. «Що ти робиш?» – запитала Елі, широко розплющивши очі і дивлячись на пістолет. Родні вказав на кров. «Розкажи їм», – сказав він. «Розкажи їм, що ти зробила. Що ти робиш?» «Що вони тобі зробили?» – запитав Мішен. Його друг змінився. Це було не тільки через стрижку та уніформу. Це було в його очах. «Вони показали мені». Родні вказав пістолетом на плакати на стіні. «Що ці історії правдиві?» Він засміявся і повернувся до кров. «І я розлютився, як і ти передбачала. Розлютився на те, що вони зробили зі світом. Я хотів все зруйнувати!» «То зроби це!» – наполягала кров. «Завдай їм болю!» Її голос скрипів, наче двері, що ось-ось зачиняться. Але тепер я знаю. Вони мені сказали...» Нам зателефонували, і тепер я знаю, що ти тут робила. Що це означає? запитав Френкі, все ще стоячи посеред кімнати. Він рушив до дверей. Чому мій батько? Стій. наказав йому Родні. Він відсунув один зі столів і пройшов між рядами. Рухайся. Його пістолет перекинувся від Френкі до кров, чиє крісло тремтіло в такти її тремтячій руці. Ці вислови на стіні, історії та пісні, ти зробила нас такими, якими ми є. Ти розлютила нас. «А ти й повинен бути розлючений!» – верещала вона. «Ти, чорт забирай, повинен бути!» Мішин наблизився до Кроу. Він не зводив очей з пістолета. Елі впала на коліна і взяла стару за руку. Родні стояв на десять кроків від них, тримаючи пістолет під кутом до їхніх ніг. «Вони вбивають і вбивають!» – сказала Кроу. «І все буде так, як завжди. Все буде витерто. Поховані і спалені мертві. А ці парти...» Вона підняла руку тримтячим пальцем, вказавши на порожні парти, що були щойно переставлені. «Ці парти знову будуть заповнені». «Ні», – сказав Родні. Він похитав головою. «Більше ні. Це закінчиться тут. Ти більше не будеш нас лякати». «Що ти кажеш?» – запитав Мішин. Він підійшов до крову, поклавши руку на її крісло. «Це ти з пістолетом, Родні? Це ти нас лякаєш?» Родні повернувся до Мішина. «Вона змушує нас так почуватися». Хіба ти не розумієш? Страх і надія йдуть рука об руку. Те, що вона продає, нічим не відрізняється від того, що продають священники, тільки вона добирається до нас першою. Ці розмови про кращий світ, вони тільки змушують нас ненавидіти цей. Ні, Міша ненавидів свого друга за те, що той вимовив такі слова. Так, сказав Родні. Як ти думаєш, чому ми ненавидимо своїх батьків? Тому що вона змушує нас їх ненавидіти, дає нам ідеї, як звільнитися від них. Але це не зробить ситуацію кращою, – він махнув рукою. На те, щоб це мало значення. Те, що я дізнався вчора, змусило мене боятися за своє життя. За життя всіх нас. Те, що я знаю зараз, дає мені надію. Він підняв пістолет. Мішин не міг у це повірити. Його друг направив ствол на стару крову. Зачекай, – Мішин підняв руку. Відійди, – сказав Родні. Я можу це зробити. Ні, – рука його друга заціпеніла. Дуло було націлене на беззахисну жінку в механічному кріслі, матір для них усіх, ту, яку співала їм колискові в ліжечках і на матах, чий голос супроводжував їх у їхніх темних днях і далі. Френкі відсунув стіл і кинувся до родні. Елі закричала, Мішин кинувся вбік, коли пістолет прогримів і спалахнув. Він відчув удар у живіт. Вогонь у кишках. Він впав на підлогу, коли пістолет прогримів вдруге, а крісло старої кров нахилилося вбік, коли її руку охопив спазм. Мішан важко впав, тримаючись за живіт. Його руки були липкими і мокрими. Лежачи на спині, він побачив, як кров завалилася на крісло, яке більше не рухалося. Пістолет знову прогремів, без потреби. Її тіло здригнулося від удару. Френкі кинувся на і двоє чоловіків покотилися. Чоботи увірвалися в кімнату, притягнуті шумом. Еллі була там і плакала. Вона тримала руки на животі Мішана, сильно натискаючи, і дивилася на кров. Вона плакала за них обох. Мішин відчув смак крові в роті. Це нагадало йому про той випадок, коли Родні вдарив його в дитинстві, просто граючись. Вони завжди тільки гралися. У костюмах. І вдаючись, що вони їхні батьки. Всюди були черевики. блискучі, чорні черевики на одних, потерті від носіння на інших. Ті, хто вже бився раніше, і ті, хто тільки вчився. Родні з'явився над Мішеном, Його очі були широко розплющені від турботи. Він сказав йому триматися. Мішен хотів сказати, що спробує, але біль у животі був занадто сильним. Він не міг говорити. Вони сказали йому не засинати, але все, чого він хотів – це спати. Не існувати. Не бути тягарем для когось. «Клятий ти!» – крикнула Елі. І це було адресовано йому, Мішину, а не родні. Вона ридала, що кохає його, а Мішин намагався сказати, що він це знає. Що він хотів сказати і що вона була права весь цей час. Він уявив собі на мить дітей, яких вони мали б, ділянку землі, якщо б об'єднали своє володіння. Довгі безперервні ряди кукурудзи, як життя, що тягнеться поколіннями. Покоління людей, які залишаються поруч із домом, підтримують одне одного, роблять те, що вміють найкраще, і насолоджуються тим, що є тягарем одне для одного. Він хотів сказати все і ще більше, набагато більше. Але коли Еллі нахилилася до нього, а він намагався сформулювати слова – все, що вийшло прошепотіти серед галасу чи біти криків, було те, що сьогодні його день народження.